Am să deschid un uh, document notepad și am să scriu în el ceea ce o să vorbim astăzi: Spune. jocuri. Foarte tare. Paloș. Viață. Jocuri. Și bine, da. Jocuri. Joc. Anyway, deci uh, haideți să chiar să începem chestia asta. Apropo, încercăm să ne adresăm publicului? Ăă, uh, pentru cei ce ne ascultă. Yeah. Așa, yeah. yeah. bunois, așa trebuie să fie. Așa e normal. Da, doi începători uh, mioritici care se înregistrează și au dat 300.000 pe scule. Yeah. yeah. second. Yeah. Second, yeah. Aša, yeah. Jambered, fraere, <laughs> ce pacă. Așa genius patru a 4. Yeah. Și Jemberd Fryer Records at Shoesty Chain Mall. Tu nu, nu plei acolo numai să agați pizde, nu merge chestia asta. <laughs> nu -o să îți agață pizdea. Dar, Dar normal, când vine că... de la New Yorker. Are... Hai câtă <laughs> voiam să, să începem. Hai chiar să da. începem chestia asta așa cum a început. Deci... Uh... Nu ca faci microfonie. Oricum, ce am să zic este că. Na, bine au venit publicul nostru de sub 10. Sub 10 probabil. Din așa. prima. Aia, sub 10. Prietenii noștri de pe Facebook. Ok, așa, eu am numai 50 Multum, pe Facebook. Si eu n-am -am 50. Oricum, bine ați venit. Venit, la... venit bine ați venit la. Yeah! Ce nume fain ne-am ales și noi pentru o chestie care, nu, în esență, e de gaming. Am bun din ceai, am un ceai foarte bun. Am un ceai negru de fructe. Foarte toate. Tropicale. Foarte toate. să că asta e o chestie, e când zic că am un ceai negru de fructe tropicale. Da, da, și eu am rămas surprins acum, dar nu se vede prin microfon. Nu se vede prin microfon? Dar eu te văd pe webcam. Da, nu, nu, nu, tu nu vezi. E, nu pot să știe publicul că te văd pe webcam. Exact. O să zic că e ceatulet. nu putem face această bravă emisiune cast, folosind ceva gen chatrulet. Sau băgând oameni de pe ceatulet în conferință. Ar fi pur și simplu extrem de dobitoc. Ar fi fain cu un screen capturing software și să l om. nu, nu, nu, că poate să se vadă reacțiile. distruse, să le vedem noi și să ne inspire, înțelegi? Pe mine nu se mă inspiră foarte multă pulă Poate are niște forme pe care nu le-ai văzut. Păi, în general, oamenii care stau pe, pe teatru legii și-și arată pulele astea care le-au mult mai mari decât mine. Deci, eu nu o să fiu decât demoralizat dacă noi o să stăm acolo și o să stau și o să mă uit și o să fac, da. No. Așa, okay. Da, uite-te la. Da, e, e, e, e, e ma... da. Okay. Ce fai! Ce fai, uite-te la vena aia! <laughs> Bun, Deci noi e să, să începem Ce foarte mare, pui suntem începuți. Am început, ok. Și e Paloșcast suntem da, la sunt la Paloșcast, Paloșcast, Paloșcast da. Cu Vlad, așa, pe care l-ați auzit. Așa, eu sunt Vlad, ge. Eu yeah. sunt Remus și nu așa. știu rap. Și nu, da, rap. Yeah! Yeah! Buh, ai, ai, ai, bun. Hai doar să-mi notez aici ora la care am început. Am început la și 43 și asta trebuie să dureze până la și 30. Eu o să mă uit din când în când la ceas așa ca să-l ținem. În mod normal asta se face cu un iPhone, care dă o alarmă din când în când, dar eu n-am decât un ceas digital Casio care se numește DigiGraph 100 de metri. Yeah! Super tare! Super tare! Bun. Și eu am Casio de din a din ăla coace. Eu nu știu citi cifrele. Hai că pe mul. <laughs> Hai că să... Na, să intrăm chiar în, în, în, în brânza lucrurilor și să în vorbim... Pită, chiar, în pită, bănățean Na. <laughs> intrăm în... Uh, chiar să vorbim despre jocuri. Hai să vorbim despre, în primul rând, ce ne-am jucat noi în ultima săptămână. Uite, asta mi se pară un început bun. Ok, începe tu, te rog. Încep eu. Uh, eu m-am jucat... Uh, nu știu cu care să încep eu. Mă joc extrem de mult lately. Face parte din a fi un student cu foarte, foarte, foarte multă restanțe. Uh, Tribes. Tribes Ascend. Foarte tare. Free-to-play foarte bun, shooter extraordinar de fain pentru orice fan al Unreal Tournament. Și cele vechi și cele noi, mai fast-paced de atâta, cu ski și jetpack-uri. Este orice-ți dorești. Și chiar te-ai jucat, Tribes-ul ăsta? Asta. Uh, Asta... Da, dar am avut foarte puțin timp datorită faptului că eu nu-s student, eu s-a angajat și e mult mai tristă viața mea decât a lui Vlad. Uh, am jucat un pic, să-mi aduc aminte de epoca Unreal, Quake 1, Quake 2, Quake 3, inclusiv rețele, chestii e... de genul, LAN party-urile de prin da, anii 9. Trips-urile vechi, noi ai jucat Trips 2 și, uh, uh, na, sau Vengeance, Vengeance? Am jucat Vengeance foarte de mult. era un joc de că. Nu, a fost foarte de bun. Put? Din, din punctul meu de vedere genial, la fel fast-paced cum trebuia să fie. Dar, dar nu Nu, eu cel puțin am ghinionul ăla că am fost, știi, cicatrizat cu Quake în mine. Și au venit Tribes-ul, deși era Tribes, eu vroiam Quake. Indiferent că la calitate erau similare, știi? Aici e o chestie subiectivă. Fui, da, e spus. o chestie subiectivă, E mult mai flat când te joci. Na, tribes basically, Nu tribes cu pe nivele, mult mai mult decât e Tribes-ul. Că tu ai, ai o planșă, mai, ai o hartă cu mai multe nivele, nu? Ai da, zic, da, da. cel mai jos nivel. Mă gândesc că am acum câteva hărți în cap. După aia ai un nivel un pic mai sus, un nivel un pic... Cum și hărțile de Unreal Tournament. Au da. înălțime, dar o înălțime pe etaje, foarte concretă. tribes nu e așa. Tribes-ul ești, ești pe jos, ești pe sus, ești prin aer și tragi după ăla. Oricum, o chestie foarte faină despre asta. Ai jucat... Call of Duty multiplayer, orice, oricare dintre ele, Mai da, ales de recente. Modern Warfare 2 sau 2? Nu, 2, Call of din, Duty 2. Din Modern Warfare-uri ai jucat vreodată? Nu, nu dau banii pe așa ceva. Fair enough. Uh, basically, știi cum funcționează diferența între armele... Asta, hai să vedem. Vrei să intrăm în tehnicalități? Mie îmi place să intru în tehnicalități. Nu, mie nu-mi place să intru, dar te las. Bun, o să intru așa. în tehnicalități. Oricum ca, să, ca să, te, să, să te introduc în ale tehnicalităților. Deci, armele în jocuri funcționează în două feluri: o, ori pe sistem balistic, ori pe sistem. Um, um, e să-ți explic sim foarte simplu. Și-a Deci, tragi cu, când tu tragi cu o armă, da, și -ți zboară boară glontele din tiavă în. glonțul. Glonțul din țiavă. glonte cred că e corect. Oricare ar fi. Uh, când zboară din țeavă în Call of Duty, în jocuri de genul ăsta, uh, glonțul are nu e o chestie fizică în joc care zboară prin aer, ci pur și simplu când tu apeși pe ții cursorul pe cineva, se fac niște calcule în spate și îți spune dacă a lovit sau nu a lovit. Tu nu vezi decât niște efecte de particule, dar alea nu reprezintă deloc traiectoria gloanțului per se. În Tribes, absolut toate gloanțele zboară prin aer și au inclusiv fall-off, deci dacă, mai ales că știi că în, în Tribes e foarte populară arma cu uh, discuri. Că asta e arma simbolică a tribes -ului. Așa. Așa. Cu ăla, tu tragi cu el și el o să zboare prin aer și zboară la anumită viteză. Și na, dacă ești în două zice că e mai simplu. Că pur și simplu tragi înspre capătul coridorului. Dar în momentul în care tu te afli la... Na, ești mergând la 100 de km pe oră și vine și la 100 de km pe oră înspre tine și tu trebuie să tragi cu un disc care oricum o să meargă mai repede. Uh, deci trebuie foarte multe aproximări făcute pentru că tu trebuie fizic să... Țintești, nu doar să-ți ții cursorul pe el, trebuie să țintești în fața lui, știi, dacă da, el da, scoară, da. na. Și asta e foarte fain, asta, deci e mult mai skill-based decât ho-ho-ho, țin mausul peste tine. Cred da, că și, și counter-strike-ul nu adică nici counter-strike-ul nu-i balistic, deci are sistem din ăla de calcul în spate. Ar, it, it, it, arma it, e balistic, știu eu, arma, arm de salt. Da, dar arma ultra, mă, Bine, realist. e ultra, moda foarte lajhista ultra-realist, O Ala, cred ca ai buton să te piști și să digerezi mâncarea din tine, deci it's literally that. Știi, give yourself adrenaline, breathe in, breathe out. E ai buton, știi, de parcă te joc la clop sau cu op. Da, Qop, da. A for your lungs, știi? Da, da, da. Sau ai, cum e cu op numai pentru. Uh, cum se numesc? Ale inimii. Uh... Mă gândesc asta te tetraed, dar asta e un cuvânt care e complet pe lângă. Alea, ca camerele inimii. Cum Dumnezeu se numesc? Atrici am? și ventricule. Așa, ventriculele inimii. Deci gândiți-te că tu ai patru ventricule sau ai două atrici și două ventricule, așa era, nu? Da, două atrii, două ventricule. Na, și și Q, zic, up, da, și Q8 și tu asta faci cu inima. și ți-o bață, ți-o bață, sângele. Dar asta le... face jocul genial din punctul meu de vedere. Unde am să La ce trebuie, la q -op? Nu, aici mă refer la Arm the Salt, chestia că e ultra mega. No, păi, să, no, eu mă amintesc de, mai știi, Operation Flashpoint. Păi da, same da. people. Same, same people? Uite, asta n-am știut. Da, Operation Flashpoint, uh, nu și-au putut continua, le-au furat Codemasters licența. Codemasters? Asta că a scos Dragon... Something. Da, ceva bullshit, așa, și ori pierdut licența, oricum... Prin 2004-2005, prima Operation Flashpoint au apărut în 2003. Au pierdut licența la 2 ani mai târziu, ceva de genul, și au făcut primul arm de sol, Dar sunt exact aceeași oameni. Arma și arm de sol sunt același lucru. Nu știu. Și eu merg că armii mai. Ăla e altceva. Ăla e altceva. Cu confundă. Nu, v aia e Statele Unite făcând jocuri, că haideți tineri, mergeți la... Da, la, da, spate, da, da, da, da, din câte știu, oricum nu sunt rele jocurile. Nu sunt rele, nu sunt rele, dar stil Arm the Soulty, ceva... Oricum, revenim la Așa. am început noi, tu te-ai jucat ceva săptămâna asta, că eu am zis unul dintre cele... Uh, eu mi-am șters pentru a 24-a oară League of Legends-ul <laughs> și nu știu când îl voi reinstala 25-a oară. Deci, nu, pentru om cu casă, cu câine, cu spații nevastă, cu așa îi e, e rău că intru în el, îmi place un erou și am ajuns la level 30 de câteva luni de zile, da iau un erou nou și habar n-am să joc cu el și mor de 1000 de ori și după aia îmi place, după aia câștig de 1000 de ori. Și ete o trecut trei luni și nevasta îți dă divorțul, câinele au oh. slăbit și din aia. Ai, <laughs> de, de ce nu te bagi în Diablo? A, în Diablo, dracu, în Dota 2. Uh, am jucat Dota 2, uh, spre deosebire de uh, mulți oameni. Uh, am jucat Dota 1 la modul... Hardcore. Uh, aproape hardcore, dar nu ca aș fi fost un jucător foarte bun uh, Să-ți dau și ție istoria Nu mi-a plăcut Dota, am considerat că Dota e o uh, frecție Distruge gaming-ul adevărat și din -ale, și dumele alea arcane Că Baldur's Gate 2 e suprem și da, da, da, Dota da, da, e bișat Eu copilărisem la blocul cu XY oameni XY oameni erau mai în vârstă decât mine și au ajuns la casa lor mai devreme decât mine, cu neveste, cu chestii de genul. Okay. Și erau fani de Dota. Iar singurul moment în care puteam să-mi revăd prietenii de la bloc erau la clubul de net, de PC, de whatever, la Net Cafe, când jucam partide de Dota. De aia l-am jucat extensiv, nu ca și fost bun. Că mă întâlneam cu oamenii cu care am copilărit din complete alte cercuri și foarte tari. Da. De la cămașă roz și ciocate, la tricou satiricon și piersuri în însuși. Era deci... super. Așa, am jucat și Dota 2, am primit invite și uh, m-a lăsat rece. E bun, e hardcore, e din la știință, trebuie să calculezi radical din pizda, măiți, se va duce cu vraja, cu tare, nu-mi place. Spre prea bătrân, nu mai vreau, m-am săturat, Caca, dacă aș avea. Ce spațiu tip... să dai click pe ceva și să sper că o să moară, băi. Da, exact, ceva. Da, măcar îl lovești. Să, e și că... chestiile la eroi din Dota, ai e un micromanagement management la spelurile pe care le dai. Că ai o mana limitată, rigid. La League of Legends e mai spammy, e mai action. E mai casual și mie îmi place casual. Poate să da, fie da. și hardcore cu meciuri foarte grele, poate să fie și câteva să prinzi niște ruși inapți care echipa adversă țintră intră și ți violează baza, ei sunt pădure și strâng grunuri de pe șopârle da, da, da. și îmi vine să muși din tastatură. Dar ok, League of Legends e foarte bun, ferească mă Cristi de el și ceva de genul. Îl iubesc dar nu prea l vreau în viața mea, asta e ideea, nu pentru perioade lungi. Asta am jucat foarte mult. Prin iunie sau iulie a fost team Summer sale și am reușit să-mi cumpăr Skyrim uh, Și el l-am jucat până de curând, până acum vreo 2-3 săptămâni uh, Câte ori ai avut în total? Habar n-am Îți scrie la save uh, Da, nu m-am uitat Eu eram în lumea mea Deci nu aveam treabă cu așa ceva Avem în vedere că sunt semi-nerdi În viața reală, să fiu acolo un strămoș al suedezilor cu barda în mână și să bat dragonii în cap, era exact ce aveam nevoie să mă simt copil. Așa, asta am jucat, dar cred că League of Legends mai mult și vreau, vreau să intru într-un MMO din nou. Ai acum multe la dispoziție, o să fie și am auzit că Star Wars-ul intră în free-to-play Nu mă interesează, l-am testat, am avut contul, l-am cumpărat second pe la un, de la 1, chestii și după aia după o săptămână l-am îndut și eu mai departe Așa de slab? Uh, nu mi-a plăcut, nu avea chestii interesante din e, el E un MMO single player, mostly Mie-mi place chestia de Da, e, deci, e Bioware, dar, e bine uh, Nu, nu-i că nu era seria Cotor, deci nu e ca. Nu, nu se, single player, nu, din punctul meu de vedere. Sigur, un Hai să zic o chestie, îmi place să fie foarte multă diversitate de MMO, de online, și eu să stau singur, nu mă în ciuda lor, știi, să, să stric chestia asta și eu să mă duc solo, cum era în World of Warcraft. Eram eu cu petul meu de la Warlock și făceam quest-uri de N-levele mai mari. Toată lumea era în party, circle jerking și nu mai știu eu ce. Eu nu vreau să-i aud. Știu, îs mai sociopat. În The Old Republic, după o săptămână m-am săturat. Ok, cinematicile, să zicem că sunt ok. Povestea e ok. Faptul că ai partii de NPC-uri, ceea ce era foarte fain. Într-un mmo Da, exact. Și eu întotdeauna îi trimiteam să îmi ridice skill-urile de gathering, ceea ce mi se părea foarte tare că îți trimiți dita mai wookie sau dracu știe ce să culeagă floricele și Pff. în timp ce eu ca un fif mă băteam singur acolo și... Câtă s-a adunat floricele? Da, cât Mă, timp... chiar mă gândesc la wookie prancing about așa pe o câmpie, știi, picking flowers. Da, ceva de genul. Uh, am vrut Secret World, dar despre Secret World vom vorbi altă dată pentru că îl iubesc cu în același timp L-ai încercat? Da, l-am încercat și mi se pare fascinant, fabulos și ție ți-ar place Dar gameplay-ul strică 50% din el, iar De restul 50% fie. îți cere și bani și taxă lunară într-o era free-to-play-ului și a. Nu e neapărat o era free-to-play-ului, știi că se, uh, se zvonea... Că, adică nu se zvană, nu mai știu unde am citit Că uh, wow e de fapt ultimul Va fi ultimul joc al generației subscription-based Și de aici intrăm în microtransacții Ok, deci nu m-ar fi deranjat Ăștia au și vreo 2 milioane prețul de început Al jocului Și taxa lunară mai scumpă decât a World of Warcraft-ului The fuck? Vorbesc serios cu vreo 100 de mii, Vreo și 2 euro, ceva de genul Și cred că au... Uh... Și, și microtransacții Da? Da deci, Pay, pay pe to win eu? sau... În pay to win? Nu, nu-i sistem pay to win Dar mi se pare totuși chestie de bun simț și de bucă să totuși alegeți Nu luați toate modalitățile de monetizare și bagăle în, în gâtul jucătorului De aia îmi place League of legends că eu n-am crezut că o să dau bani pentru un joc MOBA Cum am dat, dat? Of... Cum să nu, mi-am cumpărat un skin Ce putea... skin uh, uh, Vandal Brand De brand mi-am luat și unul de Malfight și mi-am cumpărat eroi. El am luat pe taric, pe bani. Deci îmi place. Ți le luat pe taric, pe bani. ți homosexualul, ți l ai I plătit pentru un homosexual plătit. care e obsedat de cristal. Exact. Sub, subliniem chestia. Asta merge pe un tricou. Bun. Ideea e că îmi place că îmi dă gratis și nu mă forțează să uh, le dau bani, ci să mă facă pe mine să vreau să le dau bani. Da, știu ce spui. Știu deci, exact asta ce. Asta îmi place. Să Secret World o gafează pe chestia asta pentru că Fancom-ul și șeful de design Ragnar Thornquist, pe lângă faptul că are cel mai epic nume din istoria numelor de familie, categoric ever, așa, are uh, și uh, chestia asta să creeze o atmosferă fascinantă în jocuri. Deci, referir la Silent Hill găsești în joc, referir la YouTube, Am văzut. la Reddit La chestii de genul ăsta, mă lasă mască. Stiu chestia cu ingame browserul ca să te ajute la puzzle-uri autentice în exact, joc ca să cauți chestii. Da, da, da, da. Este tot felul de site-uri false pentru informații, trebuie să-i Da, iei... super tare! Da, fie. și mail-uri care îți trimit înapoi, și mail-urile false, că trebuie să-i trimiți cuiva, nu știu ce, și el a trimit înapoi o soluție, nu o soluție, încă un indiciu pentru quest. Sau dădeai jos un fișier care trebuia să-l treci printr-un program audio de waveformuri. Da, dar să fac o imagine exact, sau. Exact fel Valve ARG, știi? Bă, deci era superb Inclusiv uh, self-deprecating uh, humor uneori sau chestii de genul ăsta uh, Mi-a trebuit ceva parolă și era pe o, foală, pe o coală de hârtie mototolită Așa A, Așa apărea mă rog, în joc Și era următorul mesaj The password is x43, I don't know. And the other one was, please burn this paper after you use the password. It's bad enough that we are using HTML plain text emails. <laughs> Știi și chestii de genul ăsta. Deci n-am mai răs atâta la un joc, la o comedie de foarte, foarte mult timp. Da, și e că e într-un MMO, deci pe deasupra de toate chiar povestea MMO-ului care te face să râzi. Chestia care mie mi se... Da, eu nu stiu dacă am trecut. Știi că se întâmplă de joci un MMO și te face să râzi experiența ta. Deci totul e ce prostie exact. și e povestea ta, dar faptul că te face să râzi chiar... Spune următoarea. Dacă renunță la abonamentul lunar, o să trec pe el și o să înghit gameplay-ul. Gameplay-ul nu e foarte bun, e fain că nu ai nicio clasă și alte chestii Gameplay-ul pute un pic, dar îl înghit fără nicio problemă Dacă ori lasă din preț, ori fac fac să schimbe un pic monetizarea Și mă duc pe el pentru că pentru lor și atmosferă și scris și dialog îi ca o carte bună, ceea ce nu mai vezi E un fel de Kafka, e un fel de Lovecraft, e superb Dar gameplay-ul pute Așa că foarte mari șanse peste două săptămâni să la viitorul avans așa. să trec pe Guild Wars 2, care nu e groundbreaking la lor și la alte chestii, dar are un gameplay incitant și bun. Am, am vorbit cu un prieten care și l-a luat la chiar first day și care au fost cred că și în beta. Așa. Și zis că aduce foarte multă diferență. Acum mai nu știu ce să zic despre alea chestii de că banca. Da, am văzut fost... și eu. Și eu aș putea să povestesc că am, am fost și în beta, dar am um, și eu e am mai că e mai practic, nu n are atâta grind fest, că exact. toate quest sunt cum erau un uh, Warhammer. Cum erau questurile publice din Warhammer Online, alea unde te plimbai și intrai într-un quest, că erai pur și simplu într-o zonă și dacă erau... Aia, public quest, cred că se exact, numea. Exact, public quest, dar sunt mai bine făcute și decât în Warhammer. Warhammer Online, unde erau faine. Erau exact, faine. Warhammer Online, Stai. ca parateză, rămâne un MMO aproape de sufletul meu, la fel cum e și Age of Conan. Asta. Și am mult mai multe amintiri faine din MMO-urile astea decât am în... World of Warcraft, pe care și aici disclaimer, îl jucam 3 luni pe an sau 4 luni pe an. Jucam o lună mă lăsam două chestii de genul. Da, da, da, da. Dar de la Cataclysm sau cum ziceau foștii mei colegi de la revista, de la Cataclysm atâta căcare, nu m-a mai uh, interesat ou. Iar de la add de muiștii din Pandaria sau Kung Fu Panda Update da. nu mai vreau. Dar uh, M-aș reapuca de Age of Conan, de Warhammer, numai sunt un pic cam vechi. Și Guild wars și Secret World-ul noi. Iar Guild Wars-ul cum îmi cere bani odată și după aia Serbus, e super. Și asta iarăși pentru ascultători, de ce să dai 2.400.000 în euro, 2400 uh, de lei vechi de pe site-ul lor, care oricum e blocat acum, nu poți să ții jocul de la ei, când mergi în mall Și îl găsești la 1.500.000, 1.600. Deci, ce so you know, dacă vreți să vi-l cumpărați în molly mai ieftin cu mai bine de 10 euro. Deci în format digital e mai scump decât să-ți cutia. Exact. Makes no sense. I know. Asta e cea mai imbecilă chestie despre pricing model, mai ales, oricum. Dar stai la... că și Blizzard face chestia asta stai Da, dar Blizzard descoa Activision Blizzard nu intră în chestia asta Și Blizzard dau atât de mult E ca și Apple-ul Deci produsele Apple sunt foarte scumpe Foarte calitative Și au fanboys care le vor cumpăra de fiecare dată așa de E, și, e exact, exact așa la Uite ce s-a întâmplat cu Diablo 3 Da. Deci care, na, dobar, or, O dobură recorduri de vânzare Unul peste celălalt Și, după aceea... și ca a și să ajuns primă, să fie o biserie L-am terminat Deci vorbesc nu din ranturi L-am terminat Contul al cuiva că nu dau 2 milioane și ceva pe el Una la mână Că nu-i Diablo 2 Ăla e okay, epic dar Diablo 3 nu, l-am terminat Povestea e oribilă uh, Dialogul nu-i de carte, e de comic book La fel ca la StarCraft 2 Trebuie să terminăm bătălia Ai, ai văzut este, Acum eu știu că tu nu urmăresc podcasturi, dar trebuie să ți spun chestia asta. Nu, eu nu urmăresc podcasturi așa cum fac po podcasturi. E... Eu nu citesc cărți de 2 ani, eu scriu acum, glumesc. Așa. Eu am văzut la un. este podcastul de la GameStation Podcast și acolo e un tip pe care îl cheamă Jesse Cox. Și Jessica vorbea despre Diablo, despre Diablo 3 la un podcast și la un moment dat zicea despre, că atâta poate enerva. cum o chema pe tipă? Lia, la, cred. Lia, da. Și zicea de Lia că e cea, cel mai irritant personaj, că zicea de chestii de genul, um, Come on, Lia, we need to recover the, cum cum era, the... Zici că e Sean Connery. Da, the cube, the... We need to recover the horogic cube la care ea făcea, Oh, come on, Uncle Deckard, you silly old man, leave me alone, I don't want you stinking cube. Are cauzat de mall with my nici mai țin asta, mi simintea asta, m-a forțat creierul să uite. Nu că s-ar fi întâmplat asta vreodată, da zicea că atât de iritant. Așa sună, deci chiar așa sună, la fel cum Jim Rayner în StarCraft 2 uh, sună ca un uh, oh my god, we're gonna finish the fight, știi, și chestii din alea pseudocvazi epice pentru 12 ani, care what the fuck Diablo era puțin, bine scris doi da. cel puțin Primul A, să nu mai vorbesc în Diablo 3 E jumate din Boșes Aia din Diablo 1 Ori trecut 13 ani Nu se mai prind fraie Da, da, da, da Am remarcat cu Leoric Nu pe cu Butcher ăsta. acolo Și Leoricul mai îi... Da, știu Nu, că Leoric tot din primul e King Leoric Da, Leoric e primul După aia de Butcher și alte chestii Și uh, Diablo 1 l-am jucat inclusiv pe Playstation 1 <laughs> Mi-am știut că o fost pe Playstation 1 O fost pe Playstation 1 cred și Warcraft 2 și Command Conquer 1 au fost pe PlayStation 1. Um, bun. Deci asta ne-am jucat. Așa. Și a, da, eu m-am mai jucat Race Driver Grid, despre care nu voi spune multe în afară că este epic și ieftin Nici n-am auzit de el. E de la Codemasters Așa. Și printre cele mai bune jocuri de racing, după Burnout Paradise și Lotus 3 din 1988, pe care știu Lotus 3 de pe 286-386, așa. Lotus 3 e în aceeași categorie dumnezească cu Burnout Paradise, dar după Burnout Paradise este Race Driver Grid care e epic, ieftin, exact ce trebuie. E din aceeași cu Grid, nu? Grid, of, grid tot de, cod, de Codemaster Exact, Race Driver Grid și trebuie da. să apară Grid 2 În sfârșit, după 4 ani de zile sau... Păi da, dar între timp au făcut darturile Care și alea erau, nu erau rele Era Nu erau sport. rele, chiar bunicele Dar Grid îi, la un alt nivel Pare mult mai RPG Are o, are o atmosferă Chiar te simți pilot de campionat știi? Are, are un role-playing foarte bine conturat, care nu-i făcut din stațuri prostești, știi? De, de, tu te-ai jucat, apropo de Borinac de l-ai jucat în multiplayer. Uh, nu, deși... Deci acolo, un... de... Deci ți se pare acolo când intri, că tu ești, în, ești pe harta ta de single player și după aia răge opțiune, intri în multiplayer Și te bagă într-o hartă cu pur și simplu mai mulți oameni. De unde te afli tu acolo? Deci îți rămâne orașul încărcat, pur și simplu îți aglomerează orașul cu other people. Uhum. Și după aia vă duceți toți la intersecție ca prostăfanie și acolo lăsat o cursă. Te pune în poziție, de la cursă. Terminăm cu aia, bun, ajungem în altă intersecție, și nu trebuie toată lumea să participe de pe hartă. Deci, poate să se joace câțiva se joacă un race. Cât alții vin și, și dau ca proști în voi Și ți încurcă cursele și e super fucking tare da. Nu am avut răbdare de mult. Încă, și... încă o chestie care trebuie super mult spusă Așa. O să iasă probabil toamna asta Karma 1 pe GOG Pe Goodall Games Știai asta? Da, știa Deci asta nu este o veste Magedon De când eram prepubertan De când eram primul bloc și, și Karma 1 nu poți să mai faci să funcționeze Și să nu mai zic cu multiplayer imposibil Și dacă ăștia l fac să meargă cu multiplayer inclusiv Eu nu mă mai duc la școală. Eu oricum nu mă duc la școală, dar nu mă mai duc la școală. Deci ab abandon total. Foc car, mă, nu fox 10 dolari. Da, da. Sub 10, ceva de Și gen. oricum merită, că e un joc super bun. Deci așa cum... Na, e, poate e puțin cam pricey pentru un joc atât de, de vechi, că e foarte vechi. Da, nu e... noi pricey. De exemplu, Soul drive de jocuri din uh, catalogul GOG, Pentru neștiutori GOG este GOG.com Așa? Fostul Good All games. games Gen Master of Magic Care sunt jocuri de acum 20 de ani Când abia învățam să vorbesc Să scriu sau whatever 20 de ani Și um, îs la 6 dolari Dar scoți din ele Sute de ore de gameplay Deci își merită banii Să nu mai vorbesc de Baldur's Gate 2 Care e obsesie pentru mine Ăla cu add cu tot are 300 de ore de gameplay și costă 10$ dolari pe GOG. Deci eu zic că merită. Mai e și Neverwinter Nights pe GOG. Mai e și Baldur's Gate 1 și Neverwinter Nights și Planescape Torment. toate, da? Astea main sunt toate, astea principale. Exact, exact. Și de asta nu ar o să vorbim acum, că ajungem în limbaj hermeneutic și și căcaturi. Haideți să trecem la următoarea chestie și să vorbim despre știrea pe care chiar astăzi am primit-o, că DRM Ubisoft își renunță la DRM-ul lor satanist draconic. Ești draconic, este cuvântul foarte, foarte bun. Şașteste o deci știi aici ce trebuie să facem. Uau! zboară confeti peste tot, aduceți berea să bea, nu berea, șampania. Yay! Pe mine nu m-ncălziști, îți rea foarte mult. Am avut eu nu dau banii mei munciți pe jocuri obișo Și-au băgat picioarele în seriile mele preferate, precum Splinter Cell, Anu... Ah, oh, nu, nu e mai spune. Deci ce cu Splinter cell -ul. Eu am încercat, ai încercat să te joci joaci Convection? Uh, da, l-am și terminat de dragul... Rușine să-ți ar... fie, rușine! Te-ai jucat un shooter Splinter Cell. Uh, exact, a fost shooter Splinter Cell. De dragul personajului principal l-am jucat. Dar și-au băgat picioarele în tot ceea ce am iubit vreodată, ca să zic așa. Sună foarte romantic. Tot mi-am spus că o să mă reapuc de primele, care erau alea de să într-o hartă, să o oră și ceva și dacă uitai un Și erau dar ce bine era Da, era și bine scris și râdeai! Exact! Mai știi referințele? Că erau, de exemplu, referințe către Gordon Freeman și către Duke Newcomb, și tot spuneau tot felul de chestii. Dar dă-le măsa de referiri la Gordon Freeman, referirile la viața politică din Georgia, din Georgia, invazia... Uh, rușilor, rușilor probleme, da, da. Exact, uh, problemele ci, uh, civile din Egipt și căcaturi de genul ăsta Ale erau că învățai multe chestii jucând jocul Fără da, să vrească să stai da, pe da. CNN uh, Mai ales dacă ai sub 18 ani când joci chestia asta E un, e un amalgam de cultură băgat în tine involuntar Și nu-ți dai seama Foarte de ce, ce ți-o cresc cu două puncte de IQ Uh, deci un pisos pentru mine rămâne până au avut logoul ul vechi Nu știu dacă oamenii îl mai țin minte, era simplu o varză uh, Dar era un logo vechi logo nou mi s-a părut fascinant cu vârtejul ăla cu ala. spirala înăuntru, da, da. Exact Și mi l-am făcut tatuaj exact când a apărut logo-ul nou, că am zis, vine logo-ul nou de la Ubisoft, tot ceea ce am iubit va deveni mai frumos, mai puternic, mai voi crește și acum nu pot să stau la bustul gol de rușine. Așa. Uh... Deci pentru mine Ubisoft reprezintă primul Splinter Cell, Rage of Mages, pentru cei peste 30 de ani. Nu știu Rage of Mages, nu. Știu, of Mages, nu. E antic, de 486, dar e un joc fabulos. E top-down, RTS, dar de fapt e RPG. Cu control de Warcraft 2, dar de fapt, mă rog, nu contează. E, e fabulos. Dacă îl de la pe gogo să ejaculez. Prince of Wargea? Uh, Prince of Persia mi-a plăcut, Sands of Time-ul și atât Nu ti au plăcut următorile, mie mi ar plăcut și celălalt Nu, mi-au plăcut Warrior Within, că avea gameplay-ul foarte fine, Dar arăta așa de emo, Prince-ul și erau dumnele așa de... Zici că mă începea să asculte The Cure și Bauhaus și, <laughs> și m-am lăsat uh, Rămâne Prince of Persia tot așa, datorită scriptului Scenariul a fost genial M-a supt în el, am simțit atmosfera quasi pseudo-fantastică persoană, superb. După aceea am abandonat, când am văzut amalgamurile de rafat. Să știi că unul dintre, după părerea mea, oricum noi vorbeam de DRM. Hai Așa, cu... de DRM. Hai să o chestie <coughs> legată de DRM. Am avut contact cu el. Și uh, având în vedere că nu dau banii pe jocuri gen Assassin's Creed și așa, totuși am primit Assassin's Creed, Bloodlines sau ceva de genul îi Da, da, Aha. al doilea din a doua, practic al treilea Așa, ideea e că în primul rând m-a deranjat titlul pentru că eu am un singur Bloodlines și el se numește Vampire the Masquerade care există, restul nu așa El a fost aplauzele mele de aprobare Exact, care este epicul epicului pentru care merită un episod întreg altă dată. Uh, Mi-am instalat jocul Am folosit uh, diaremul ăla de Rahat și eu, având în vedere că trăiesc în România unde netul este pe toate gardurile netul de calitate și rapid avem yeah. Ash-ul și alte chestii tot mi-a dat creașuri uh, jocul și asta nu era datorită conexiunii mele de internet, ce cât de prost e implementat serverul, da, știu că erau astea. era un server de tot rahatul și atunci am zis fix, fuck it. Nici it n-am folos folosit CD-Key-ul l am dat unui prieten cu CD-Key, cu tot DVD și l-a instalat, a dat CD-Key-ul totul a fost în regulă și odată la nu știu cât timp îți cere să pui cd ul din nou Ceea ce mi se pare retardat. Că tipul nu-l mai jucase două săptămâni și a intrat după două săptămâni, i-a cerut CDQ-ul, dar a, din greșeală dăduse cu o monedă peste ultimile două cifre din, sau caractere din cod și nu mai știa care sale respectiv a trimis acum o lună de zile un tichet și încă câteva mail-uri că uite, aș dori să-mi recupere CDK-ul am făcut o poză la ambalaj uite, am dat ăsta e jocul original, i-am dat factura mea primită și eu de la așa, să vadă că totul e legal frumos și nu primi a primit niciun răspuns a primit, au trimis vineri dimineața un mail și a primit un, a primit un răspuns vineri seara, ceva de genul dacă până mâine dimineață Uh, nu îți trimitem un mail înapoi înseamnă că nu se poate rezolva și continu, uh, consideră Etichetul ignorat. Nu Da, deci sunt niște groazari în poziții. Oricum, maiam să zic de sarea deci, că nu era suficient, asta era foarte tembel că pe lângă faptul că n-ate forțat să fie online, nici măcar nu ți permiteau ei să fie online. Da, asta e retard deci și să... asta treaste că măcar na, dacă vrei să faci un sistem de căcat, măcar fă sistemul ăla de căcat cum trebuie, फल să meargă. Și nor, exact. Foarte... Singura te... chestie. Deci Eu mă bucur că s-au împușcat în picior Pentru că nu-i corect În 2012 când lumea nu-și mai cumpără CD-uri Neapărat și cumpără pe 3 uri Când foarte mult conținut e gratuit Când nimeni nu te obligă Mă rog, în Occident La noi multă lume te obligă să dai bani Ei au venit cu sistemul ăsta de rahat Când au venit gog.com Și au lăsat, uite, nu ai DRM Prețurile scăzute, dacă vrei, ne dai bani, dacă vrei, îl faci 10 copii și îl piratezi. Da, da, da, da. da. Și... și la fel și cu, uite, gândește-te la The Humble Bundles. Exact. Care ori vândut, mai ales să stau, nu ultimul, care a fost de Android, de la de dinainte, care au avut super multe jocuri da, zis, ăla cred, cu Braid, Super eu. Meat Boy și, na, eu, uite, deci, deși aveam oportunitatea să dau un euro care, na, ăla e prețul minim, că la un moment dat puteai să dai oricât, dar toată lumea cumpăra un, un cent, cumpăra o mie de bucăți după dupa le vindea aia la 5 euro albanezi, ruși. Da, da, da, da. Da, și, da, și, le... și după te aia... Te na, și, I can't, nu, nu mă pot forța să dau un euro pe atâtea jocuri bune, știi? Exact. Și e am de am parcă eu aș, aș duce la magazin, aș lucra, dacă aș lucra într-un magazin, să lucrez în prostie și după aceea cineva să zic, bă, fii atent, ai ți să da, -ți dau un leu și du-te dracului. Fac Și să nu mai zic că banii se duceau și la charity, se duceau la uh, asta, era la prin elect Electron, de copii, să fim da, era cauzar să fii, să dai țepe la spital. Da, nu, nu era doar, deci faptul că îmi place, foarte, îmi place foarte că poți să configurezi exact unde se duc banii și pe deasupra deci că nu erau doar uh, firmele implicate, erau IFF-ul, puteai să dai bani la site pentru că susțineau totă chestia asta. Și uh, că o și la uh, EFF, la Electronic Frontier Foundation, care sunt practic ăia care ne apără pe noi, să zic, dar zic cu niște ghilimele foarte mari, că la noi nu se prea aplică. Dar ei au fost instrumentali în doborârea actei, au fost chestia cu, uh, nu neapărat în doborârea lui, dar în a face conștient să știe cât mai multă lume, la chestia când s-a întâmplat cu The oatmeal, cu... Uh, Uh, când au fost dat în judecată de funny junk. Știi că au fost tot da, scandalul ăla. Știu, na, și când s-a întâmplat chestia asta, Electronic Frontier Foundation i-a dat lui Outmea, i-a dat lawyers for free. Deci să-l ajute pentru că era clar că e o chestie care pur de chestie electronic-based, să zic așa. Era a internetului, era o problemă care implica foarte mult internet și înțelegerea internetului și i-a dat, dat lui avocații gratuit. Și asta mi s-a părut super tare, unde avocații, na, scuză-mă, nu e un pachet de țigări un avocat. Exact, exact. Și dacă ar fi, nu e un avocat foarte bun. Așa, alt subiect. Trece la alt subiect, bă, le-amă să deci ce... cu DiRM-ul n-avem, băi, e de căcat, bine că se duce, dar și fără DRM, tot nu o să cumpăr jocuri Ubisoft. Am da. ceva cu ei, multe. Oricum, deci uite-te când te gândești la Steam. Uite, voiam să zic chestia asta și uitat. A, și Steam îmi suge ciorapii la un electric. Nu, nu, numai, nu mă ascultă muțin. Uh, uh, a zis odată, mai de mult a spus chestia asta, a, făcut, a avut un interviu foarte mare, nu mai știu la cine, și a zis că problema pirateriei nu e cel mai mult o problemă de serviciu. Exact, Clar. dar să știe toată lumea că lumea plătește pentru convenience Exact, fucking shit, deci în momentul în care eu pot să dau un click și pot să-mi iau jocul De câte ori mă taie pe mine în freze, de fiecare dată când eu schimb calculatorul La fel și cu MP3-urile și cu... Tot, tot, tot cu... da banii pe el, știi oai? De ce Dumnezeu? Nu, cu mp 3 altă poveste mm. Pe iTunes, din câte știu, se cumpăra MP3-ul, ți-l dă, îl pierzi, îl mai cumperi încă o dată Deci uh, ai iTunes-ul, toci... eu asta nu știu și am câteva contacte în Apple, ca să zic așa, dar oricum de a exista Amazonul din punctul meu de vedere și nu iTunes-ul. Dacă chiar vrei să le dai bani la noștea Radiohead sau ceva de gen, știi? Și dai ăsta prefer să-i <laughs> pe Amazon. 30% la... nu, eu mă gândesc la Ba, 30% la, la Apple din da, 30 zi. la aia. Apple 30% la, și la aplicații pe Steam. Da. De La Steam nu e, nu e oficială Și la Steam variază de la cât de cunoscut ești Dacă ești Andy deci, O ori singură chestie am de adăugat De ce Steam suge ciorapii la pricing Și pe lângă chestia da. că un dolar nu e egală deci Știu, că, de deci, știu te... că nu ține de ei știu că nu ține de ei ale e legislația europeană bla, bla. Nu, nu, nu, nu, nu Nu nu, nu, nu, nu, nu. nu aia mă refer, it's all publishers Deci ah. totă chestia că nu Eu nu, cum să-ți explic, e un control aici mult mai mare decât dacă dai îți vinzi un produs și îl dai la un magazin. Deci controlează foarte mult publisherii exact cu cât e vândut, altfel iese stimul pierdere. Stimul cumpără la, să zic, 50 de euro bucata. Da? Nu poți să-ți să -ți vândă ție înapoi la 50 de euro pentru că e o firmă, trebuie să ți scoate și au un profit. E da, normal. Ei, dar e dar la pricing, îți dau încă, o, încă un exemplu. Sleeping Dogs, pe care îl iubesc Asta m mai jucat foarte mult Dar vreau să vorbim în episodul următor Ca să-i dai o bucată de 5 minute 10 L-am jucat și l-am terminat Mi-a plăcut Nu sunt mare fan GTA sau Sandbox Dar uh, E bestial uh, E 49 de euro Mă rog, 50 de euro pe Steam Iar uh, În magazinele de retail din România Este 80 de lei ce 80 de lei 80 sleeping, de 80 lei. De Știu că am fost ce eu am luat Deus Ex Human Revolution, l-am luat din uh, Auchan, dacă nu mă înșel, care e supermarketul mallului de aici. L-am luat la o lună după lansare, la 40 de lei. Deci n-am Yep. Nu, deci chestia asta cu pricing-ul 50, eu știu, de, euro, dar, 50 nu, all... de euro pe Steam 2 milioane, cât e aia? 2 milioane 300, 200 deci fie atent aici. În momentul și 80 în de lei. Am o explicație foarte ușoră. În momentul în care oamenii, deci publisherul vede că omul e dispus să dea 60 de euro. Nu îl interesează că el ia o cutie, un obiect de... Deci ai doar cutia și CD-ul. Dacă ei văd că tu vei plăti 60 de euro, ei îți vor cere și pe alte platforme tot 60 de euro, că de ce să scade ei profitul, că ei plătesc mai puțin, da? Deci, lor automat da, le cred. înțeleg, înțeleg. Numai, ei plătesc mai puțin și decât să aibă același câștig pentru că ți-l vinde, vinde ție pe altă platformă, mai degrabă are un câștig mai mare vânzându ți ție uh, la un preț pe care ești dispus să-l plătești. Nu, normal. Dacă îl cumpări... dar, Deci să nu mă crezi că sunt un hipiot care vrea chestii de open source și din alea, dar și despre Linux vom vorbi în episodele viitoare mult, că I have a passion for it de ceea ce nu e. La, o să fie un monocast. O să fie, trebuie să dai și tu cu părerea, Linux este awesome și asta vine foarte mult. am Linux niciodată, deci eu sunt aici, eu sunt la care susține că Windows-ul e bun, care pe moment stă super retras cu Windows 8 și care este foarte pro Windows 7. Și eu sunt pro Windows 7 și având în vedere că-ți gamer folosesc exclusiv, am folosit aproape exclusiv. Windows-ul, bine am mai folosit și Mac-ul și Linux-ul când am avut treabă cu așa ceva ca și gamer Windows tata lor bla bla bla că e pentru gaming dar sunt câteva chestii foarte interesante și va trebui să vorbim și despre open source și despre Linux aia, deci numai să vom avea o mică dezbatere oricum în episodele viitoare, aia, e clar așa A, ah, deci să nu mă crezi hipiotul open source care uh, nu este de acord cu pricing policy-ul de la Steam, că, vai, ne cer prea mulți bani, vai, e prea scump și chestii de genul. În deci eu. Na, eu astea că eu nu mă simt jignit în niciun fel de prețurile astea, pentru că <coughs> mi se pare că înțeleg, știi, partea și eu de le business. The deci nici măcar nimeni. Nu sunt potriva capitalismului, să nu mă înțelegi greșit și e ok, dar consider, nu trebuie să ne mâncăm jegul dintre degetele de la picioare, să devenim all misty-eyed hippies, doar că putem să șlefuim un pic mai mult modalitățile actuale de plată, atâta tot, monetizarea actuală. And that's about it. Da, Ior, I pretty much agree. Deci nu o să urlu aici, Paloșcast, te rog, Paloșcast, fă cumva ca oamenii da, asta, asta asta ar să să să ne fie, fie punchline-ul nostru pentru chestia chestie nasoală, știi? Da, Paloșcast. Uh, știi, paloș... Ubisoft, Ubisoft DRM, ce Paloșcast. cast. Păgăi, paloș. paloș Mă doare la Paloș. Da, <laughs> da pai. cred că aici am discutat mult în acest prim episod. Am ajuns la o experiență interesantă. Și, na, cum, cum să ne salutăm? Tu să ne salutăm cumva vizionatorii, ascultători. Da, acum au va intra ceva muzică din aia așa, in the background. Da, na, na, na, na, na. Da, na, și un generic făcut da. de Vlad și Remus. Ce tari suntem noi, că am dat 30 de lei pe scule. Yeah! Fut, yeah. da. Na, bun. Păi... Um celor care, prietenilor noștri de pe Facebook și cei care au primit de la prietenii noștri de pe Facebook acest Mami, podcast. Mami, îți mulțumesc! Thank you! Da, mama, ciao. ciao! Am făcut cu mâna la webcam ca un prost pentru că nu e înregistrat, dar na. Așa. Da, și uh, să sperăm că facem asta frecvent. Fără, frecvent, știm că în Occident există oameni mai buni decât noi, care fac chestiile astea mai bine decât noi, dar și noi vrem dar să... Dar nu în limba română! Dar nu în limba română, exact. Așa. Paloshkast. Paloshkast.